«Алюкс мейтенес? Якби не конспірація, я б її закохав у себе. Та нічого, що вона заміжня, "Га?" запитав він, порадив Кудрявого. «Дозволь мені налагодити із нею контакт». «Та вхомонийся ти. І ніяких контактів. сім'я розділена на два політичні табори. Твоя латишечка за нас. А її братик – місцевий фашист. 18 квітня Леонід, Короб і Орел ходили на хутя, уже на інший. Принесли хліба. Господар їм сподобався. Вони розпитали про госпіталь в АПЕ. Лікуються там не лише німецькі солдати, а й лісові коти, які були в боях з партизанами, поранені місяць тому прибули з Пскова. Відомості точні у госпіталі працювала племінниця хазяїна Алма. Короп просив хазяїна, щоб Алма дізналась, чи нема серед поранених Кротова? 19 квітня: Зоряна ніч. Орел уже вкотре сидить біля купи дров, готовий перетворити сухе ломатче у вогнище. Я віддав йому всі п'ять сірників з коробкою. Може ці сірники щасливі? Виробляються у Латвії. Ходимо туди-сюди, щоб не замерзнути. Ночі холодні, а при ясному небі ще й морозець. Чути далеке гудіння, мабуть наші. Гуркіт наближається, спалахнуло полум'я, двокрилий літак прямує на вирубку, опускається один парашут. І ще літак розвертається на другий заліт, ще два мішки впали на землю. Три знайшли незабаром, а четвертий ні. Та не біда, ліс там густий. І навряд, щоб хтось натрапив скоро на наш вантаж, хіба ще випадково, хоча на випадках тримається світ. 20 квітня. Сьогодні по весняному сонячний і теплий день. Саме таким, 20 квітня, було і два роки тому в Ленінграді, коли на кораблі налітало по сотні німецьких літаків, здійснюючи операцію «Айсштурм» – «Льодовий штурм». Одночасно з бомбуванням Васильєвського острова фашисти обстрілювали важкими снарядами Неву. Пошкодження на кораблях були незначні. А ось з гармат німці поцілили в котлован зенітки. Вбито десятеро артилеристів. Мені ж дісталося від трьох 500-кілограмових бомб, скинутих пікерувальником Ю-87. Літак цей націлював бомби у лінкор Октябрьської революції. Але бомби не потрапили в ціль і врізались у ґрунт під двоповерхове приміщення, де сидів я на бойовій вахті. Ось так німці відзначили 700-ту річницю битви на Чуцькому озері між Тевтонськими рицарями і дружиною Олександра Невського. День справді теплий, лагідний. Командир і я на спостережному пункті попереду пагорбка Галявина, а за нею, за 70 кроків, риське шосе. Позаду болітце, заросле очеретом і чигарником. Ти почергуй а я погрію на сонечку свої гривматичні ноги. Тим часом підсохнуті онучі. Годинки через дві зміню тебе, Сказав кудрявий і солодко позіхнув. Грій свої ноги, суши онучі, А я буду дивитись за німцями. Розіслали плащ на мед. Командир зняв кирзові чоботи, Поклав на торішню траву онучі і вовняні шкарпетки. Пальці його ніг наче танцювали від радості, що вихопилися на волю. Кудрявий сміхнувся.